Capitol 6. South Australia. The Festival. Se scrie F-E-S-T-I-V-A-L. State. Scurtă prezentare. Adelaide. Orașul, arhitectură, muzee, galerii. Încă o experiență la un hotel ieftin. Pe Kanguru se scrie C-A-N-G-A-R-O-O. -O, Island. O zi în Adelaide Hills. Handorf. Se scrie H-A-H-N-D-O-R-F. Atmosferă germană. Vin ciocolată, jucării și o pălărie australiană. Oarecum surprinzător și paradoxal, nu statul a cărui capitală e cel mai important centru cultural al Australiei, Melbourne, a primit această frumoasă și onorantă denumire populară de stat al festivalului, ci Australia de Sud. Explicația ar putea consta în aceea că Adelaide, capitala statului, e gazda la fiecare doi ani a unuia dintre cele mai reportate manifestări culturale din Australia, festivalul de la Adelaide. Australia de Sud prezintă și a câteva superlative, fiind un stat ce cuprinde o mare parte din centrul deșertic al țării. Așezările umane sunt mai puține și cu o populație mai redusă. De aceea, populația urbană e concentrată în marea majoritate în capitala, Adelaide fiind unul dintre cele cinci mari orașe ale țării cu peste 1,1 milioane locuitori. Concentrarea populației urbane în Adelaide, combinată cu numărul mic de orașe situate în deșert, a făcut ca Australia de sud să fie socotit, statul cu cea mai numeroasă populație urbană raportată la densitatea locuitorilor și nu în cifre absolute. Sub aspect geografic, Australia de Sud prezintă unele asemănări cu vecinul său din Nord, în sensul că și aici există un contrast puternic între imensitatea și ariditatea deșertului. În Nordul statului și vegetația bogată, din zonele Barossa, se scrie B-A-R-O-S-S-A, Valley și Adelaide Hills, situate în partea de nord-vest. Australia de sud, în partea aproape frățește cu Western Australia, ceea ce se numește Great Australian Bight. Se scrie B-I-G-H-T, adică Marele Golf Australian, ale cărui țărmuri, se întind pe circa 3000 de kilometri între orașul Albany. Se scrie A -L -B -A -N Y la vest și Adelaide la est. La câteva sute de kilometri sud-est de capitala Adelaide, pe teritoriul acestui stat se varsă cel mai important fluviu al Australiei. Marei se scrie M-U-R-R-A-Y, River. La nord de Adelaide se întinde lanțul muntos stâncos fără vegetație numit Flinders, se scrie F-L-I-N-D-E-R-S, Ranges. Se scrie R-A-N-G-E-S, cu o lungime de circa 400 de kilometri. Marele deșert Victoria ocupa o bună parte din suprafața statului, în partea de vest, iar deșertul Simpson, se scrie S-I-M-P-S-O-N, din nord, e împărțit cu teritoriul de nord. Australia, de sud, are mai multe insule și peninsule, cele mai importante fiind Florio se scrie F-L-E-U-R-I-E-U, Peninsula, Air se scrie E-Y-R-E, Peninsula, și Kanguru, Island. Pe această splendidă limbă de pământ vom poposi și noi mai departe, fiindcă insula e cel mai important centru turistic după capitală. O mare parte din suprafața deșertului Victoria aparține tribului de aborigeni Pitjantjara. Se scrie P-I-T-J-A-N-T-J-A-R-A -A -A. Comunitate care ocupă și o parte din același deșert aparținând teritoriului de nord. E interesant că unele suprafețe din deșertul sunt declarate parcuri naționale. Desigur, datorită florei și faunei specifice. Statul e traversat de la sud la nord de importanta a șosea Stuart. Se scrie s t -U a r t highway, se scrie H-I-G-H-W-A-Y, care am văzut face legătura dintre Darwin și Adelaide. În afara capitalei, Australia de Sud mai are câteva orașe, dintre care mai important este port Augusta, la nord, circa 400 de kilometri de Adelaide. Aici se întâlnesc două mari artere de circulație, rutieră cu bifurcație din Stuart Highway spre vest, ducând la Perth, și feroviară, Cala ferată Indian-Pacific. Undeva la nord, cam la jumătatea drumului spre Alice Springs, există cea mai interesantă așezare umană din întreaga Australie. Se numește CUBAR, se scrie C-U-U-B-E-R, I, Se scrie P-E-D-Y. Un oraș minier prin excelență, cea mai mare mină de opal din lume. Dar atracția principală nu o constituie minele de opal, ci faptul că orășelul trăiește subteran, în proporție de peste 50%. Fac o paranteză pentru a vă mai spune câte ceva despre acest oraș, pe care nu l-am văzut decât din goana autocarului, deși foarte interesant, nu am mai avut vreme să-l includ în program. Când am călătorit spre Uluru, am trecut prin Cuberpedii pe timp de noapte și am făcut o oprire. În timp ce companiunii mei de călătorie au intrat în restaurant să-și comande produse alimentare, eu mi-am făcut de lucru cu un fel de registru, un caiet cu diferite informații despre cuberpedi. Am spicuit din acel documentar câteva elemente. Primele mine de opal au fost deschise acolo încă din 1840, în anii de recesiune economică 1929-1931. A scăzut producția și activitatea minelor, a cunoscut un declin până când a fost abandonată în întregime. Abia după război, o femeie aborigenă a descoperit din întâmplare un zăcământ de opal. Condițiile de viață și de muncă erau foarte dificile. Nu existau drumuri, subteran nu era aer la suprafață, apa se aducea de departe și era drămuită la sânge. Fiecare persoană primea doar 90 de litri de apă pe an. Minele se află la 20-30 de metri adâncime, iar intrările nu sunt marcate. Toate ghidurile turistice atrag atenția asupra pericolului de a cădea îngroapă. Astăzi există puțuri cu apă. Șoseaua și calea ferată trec prin Cuberpedii, iar subteran minerii și-au construit adăposturi ce au devenit ulterior locuința lor obișnuită. Explicația constă în căldura mare de la suprafață. Probabil că la așa muncă, așa răsplată, în sensul că se câștigă foarte bine. Am notat și faptul că acolo ar lucra circa 600 de mineri veniți din 40 de țări ale lumii. Dar în Australia acest fapt nu este o surpriză. Mă întreb dacă nu vor fi lucrând și români, știind că muncitorii noștri nu se dau în lături de la muncile grele atunci când sunt plătiți corespunzători. Din același dosar am mai notat câteva informații privind câinele dingo. Din secolul trecut, zona era bânduită de mii de exemplare de dingo, iar fermierii au fost nevoi să șapere oile care constituiau o pradă ușoară pentru ei. S-au construit garduri din sârmă prin care dingo erau separat, izolați, în deșert, fără posibilități suficientă de hrană. Dacă este adevărat, lungimea acestor garduri era incredibilă, ajunsese la 5.000 de kilometri. Fiecare fermier avea în grijă și sub pază un segment de 800 de kilometri. Dacă m-aș fi oprit la Cuberpady, este cer că acum v-aș fi oferit elemente mult mai concrete și mai interesante despre istoria și viața din aceste locuri. Capitala Australiei de Sud, Adelaide, a fost primul oraș australian planificat, proiectat în întregime de la început. Canberra este mult mai tânăr. Orașul este așezat pe Torrens, se scrie... T-O-R-R-E-N-S River, ce izvorește din lacul cu același nume, situat la nord de orașul Port Augusta. Festi Festivalul de la Adelaide a adus celebritate și reputație mondială nu numai orașului, ci întregului stat. Această manifestare cultural-artistică prestigioasă se desfășoară în fiecare an fără soț la sfârșitul lui februarie sau la începutul lui martie. Festival Center este un complex cultural format din mai multe săli, concerte, operă, teatru. Și când formațiile artistice sunt în vacanță, aici au loc diferit alte manifestări, unele în aer liber și cu intrare gratuită. Configurația urbanistică și arhitecturală a orașului se caracterizează prin câteva elemente pe care vizitatorul le sesizează fără dificultate. Adelaide nu are ceea ce se numește un downtown, în sensul că în centru nu există decât câteva edificii urbane asemănătoare cu cele din alte mari orașe precum Sydney sau Perth, unde sunt îngramadiți zeci de zgârie nori. De aceea clădirile vechi par mai impunătoare și mai numeroase. De exemplu, Universitatea, Primăria, Bisericile Vechi în stil gotic, clădirea Parlamentului, a Guvernului și cele ale principalelor muzee. Orașul are patru axe arhitecturale principale numite terase, câte una pentru fiecare punct cardinal. Cea mai frumoasă dintre ele este North Teras. Se scrie T-E-R-R-A-C-E, -R -R care poate fi supranumit Bulevardul Cultural, deoarece aici se află cele mai importante muzee și galerii de artă, Bulevardul King William, se scrie W-I-L-L-I-A-M, este artera principală a orașului, traversându-l de la nord la sud. Bulevardul e întrerupt de Queen Victoria Square, o foarte frumoasă piață urbană, dominată de monumentul închinat reginei Victoria, înnobilat cu alte trei statui reprezentând femei ce țin în mână diferite animale specifice a Australiei. Adelaide s-a orașul cu cele mai multe restaurante pe cap de locuitori din Australia, probabil și datorită faptului că statul are numeroase podgorii. O altă trăsătură e un tramvai de modă veche care pleacă din Victoria Square, se scrie S-Q-U-A-R-E și ajunge în stațiunea Glenelg. Se scrie G-L-E-N-E-L-G, -E -E la ocean. M-a tentat această experiență, dar ideea mi-a venit abia în ziua plecării și cele două-trei ore le-am petrecut vânturând încă o dată orașul în special pe North Terrace, unde ți-ar fi trebuit cel puțin o zi întreagă pentru a vizita muzeele și galeriile de artă. South Australian Museum este cel mai important muzeu de istorie al statului, reflectând istoria aborigenilor și a perioadei după venirea europenilor. Art Gallery se scrie... G-A-L-L-E-R-Y of South Australia, pe care am reușit să o vizitez, e unul dintre cele mai reportate muzee de artă din Australia. Opere de artă, picturi, sculpturi, grafică, artă modernă, artă decorativă din Europa, Asia, Australia, sunt o mărturie interesului australienilor pentru cultura și arta altor continente. Un loc aparte ocupă arta australiană și a statului Australia de Sud, creată în secolul 20. Alte muzee ce prezintă interes la care n-am ajuns însă, dar le pot recomanda eventualilor vizitatori ce ajung la Adelaide, sunt Tandania, se scrie T-A-N-D-A-N-Y-A. National Aboriginal, se scrie A-B-O-R i -G e n a l Cultural Institute, o bună introducere în cultura și istoria populației indigene din întreaga țară. Muzeul Maritim e un complex de muzee tematice amenajate în portul Adelaide, vechiul FAR 1869, vase maritime vechi, cheiurile, depozitele, etc. Muzeul Migrației, unde poți afla istoria, biografiile și mărturiile orale, ale diferitelor valuri de emigrație ce au marcat istoria și devenirea statului Australia de Sud. În stațiunea Glenelg se poate vizita vasul HMS Buffalo. Se scrie B-U-F-F-A-L-O. Complet reconstruit pentru a reconstitui istoria de început a coloniștilor și colonizării acestei părți a Australiei. Trasăul Perth Adelaide a fost al treilea lungime în timp și spațiu. Circa 2.700 km au fost parcurși în 36 de ore. Am plecat din Perth dimineață la ora 8 și am ajuns în capitala statului Australia de Sud a doua zi seara. A fost o călătorie lungă, mai obositoare ca altele, în care parcă nici n-am avut chef să notez multe lucruri. Peisajul mi era de acum atât de cunoscut în săturile generale ale semideșertului, încât, spun drept, nu mă mai ține aproape. Un fenomen meteorologic merită amintit, totuși, după ce am parcurs circa 800 de kilometri în prima zi, după amiază, cerul se întunecă brusc și în câteva minute începe o răpăială rapidă și deasă care s-a transformat imediat într-o grindină cu vijelie cum nu văzusem niciodată în România. Boabe de fasole la început s-au transformat în lune apoi nuci pentru ca până la urmă să cadă și ouă. Cam aceasta a fost evoluția dimensiunilor bucăților de gheață ce-au acoperit pământul cu un strat alb de câțiva centimetri. Șoferul intrase și el în dificultate în stăpânirea autocarului pe o asemenea vreme și a oprit pentru 15-20 de minute. Caroseria era bombardată de abinele, iar zgomotele de seșine regulate ne creau o stare de teamă în privința rezistenței acoperișului. Indiferent de unde vor fi fost pasagerii din Europa, America, dar mai ales Australia, cu toții am încercat un sentiment ciudat. Șoferul însuși ne-a mărturisit că nu a mai prins un asemenea fenomen în Australia. Odată vijelia liniștită și răpăia la grozava a încetat, iar noi ne-am continuat călătoria privind la albul imaculat ce luase locul culorilor roșietice a deșertului. După numai câțiva kilometri parcurși, totul a revenit la normal. Peisajul, cerul, soarele, a fost un nor gros de joasă altitudine care probabil a întâlnit un curent de aer foarte rece, transformând o ploaie normală de vară într-un fenomen meteorologic cu totul neobișnuit în acel timp și într-o zonă aridă din sudul Australiei. O experiență oarecum asemănătoare am trăit în Caucaz în anul 1981. Urcasem pe muntele Aragats, 4.090 de metri, împreună cu o tânără pereche de nemți din rădăge cu care făcusem echipă. La coborâre se pornește o grindină deasă, dar de sus cădeau numai boabe de fasole, ceea ce nu ne-am spăimântat prea mult. Atunci eram prin august și, aflându-ne în Caucas, fenomenul nu a fost o surpriză. Doar rapiditatea cu care s-a produs și a trecut. Și covorul alb a șternut pe o suprafață mai mare până aproape de Biuracan, orășelul spre care ne îndreptam noi cu un autocamion militar. După acest intermețo-hibernal, intrăm în Adelaide. Despre Adelaide ca oraș, am dat la începutul capitolului câteva elemente generale, dar și unele concrete, acestea din urmă fiind, de fapt, desprinse din cele câteva plimbări prin oraș. Am avut o plăcută surpriză să aflu că dirijorul operei din Adelaide este un român, Florin Rădulescu. Când l-am căutat, mi s-a confirmat acest lucru, dar nu l-am putut întâlni, deoarece opera era în vacanță. În schimb, în parcul lui Festival Center, am văzut o operă decorativă care mi-a amintit de Brâncuș. Era un ansamblu de romburi din metal strălucitor așezat la orizontală și nu pe verticală, cum este Capodopera Brâncușiană de la Târgujiu. Am plecat de la agenția turistică SeaLink cu biletul în buzunar și cu satisfacția de a vedea unul din proiecte aproape realizate. Pusesem ochii pe Kanguru Island încă din țară și acum eram în situația favorabilă de a vizita a treia insulă ca mărime din Australia și tot a treia în programul meu după Michael Mass. Se scrie m i c h a e l -S. MAS, în Marea Barieră de Corali, și Rodnest, Island, lângă Perth. Directorul agenției mă prevenit asupra programului pe insulă, în sensul că dacă vreau să văd și parada pinguinilor, trebuie să accept că voi ajunge la Adelaide noaptea. Parcă am anticipat că voi avea această posibilitate pe următoarea insulă, Phillip, lângă Melbourne, și am preferat programul scurt, fără pinguini. La ora nouă eram îmbarcat pe vaporul companiei Silink, dar până la acest moment am făcut un traseu cu autocarul, traversând alungul lungul peninsulei. Florio se scrie F-L-E-U-R-I-E-U, un peisaj care m-a satisfăcut total. Iată câteva din notițele luate în autocar. La Canon se scrie C-A-N-N-O-N, -N -N, Street Backpackers, mi-am plătit cazarea pentru încă două nopți de sân la zi. În schimb, am rămas fără bani australieni. Călătoria cu autocarul a durat 90 de minute. Am văzut în sfârșit mulți canguri pe traseu, păsări ferme, mușura imense, clădite de furnici, copaci uscați sau cu puține frunze, eucalipți, contorsionați în forme ciudate, aplecați la orizontală." Probabil că sunt lăsat special pentru frumusețea lor într-un peisaj și așa bogat în vegetație. Pe vapor, aceeași atmosferă plăcută, degajată de veselie și bună dispoziție generală, cum o obișnuisem și în alte croaziere anterioare. Am făcut plaje și mă gândeam dacă voi avea posibilitatea ca pe insulă să fac și baie. Programul pe insula Cangurilor ca a fost mai bogat și mai diversificat decât pe alte insule, am făcut primul popas la Seal Bay, se scrie S-E-A-L-B-A-Y. Un golf ce și-a luat denumirea de la focile ce constituie personajele principale are oricărui program de pe insulă. Suntem preluați de ghidul de specialitate și ajungem într-un punct de unde am coborât direct pe plajă. Am fost avertizați că fumatul e interzis, iar distanța de 5-6 metri de frumoasele animale trebuie respectată cu strictețe. Ghidul ne-a pe toți în jurul lui și ne-a dat explicația asupra comportamentului focilor. Acestea pleacă în larg în grupuri și revin uneori pentru a se odihni pe mal. Erau împrăștiate pe câteva sute de metri de plajă și se comportau la fel de natural ca și când nu era nimeni să le vadă. Se giugiuleau la soare să te văleau în nisip intra un apă spre a se răcori, iar unele femele, se ocupau de hrănirea puilor. Toți turiștii au făcut poze, dar nimeni nu a încălcat regulile impuse de ghid, distanță, zgomot, fumat, etc. De aici am oprit în Flanders, se scrie F-L-I-N-D-E-R-S Chase, se scrie C-H-A-S-E, un parc natural situat în zona de vest a peninsulei. Aici a fost prima dată când am admirat coala mergând pe sol sau cățărându-se prin copaci. La ora fixată ne-am adunat cu toții la autocar și am pornit mai departe în explorarea turistică a insulei. Am ajuns la Admiral Arch, se scrie A-R-C-H, o stâncă imensă zdrențuită în care se formase o cavernă, mai bine spus, o spărtură foarte spectaculoasă, puteți spune că e o intrare într-o peșteră. Ați observat, sper, că îmi place să fac unele asocieri de imagini, de idei, de experiență, de întâmplări cu zone și locuri văzute în alte părți ale terei. Pe Canguru Island o asemenea asociere am făcut în momentul în care am vizitat The Remakeable, se scrie r e m a r k a roc. O imensă stâncă așezată parcă de cineva pe granitul ce se prelungea până la ocean. E o formațiune stâncoasă de a cărei frumusețe nu-ți dai seama de la distanță. Abia când ajungi lângă ea realizezi că de fapt e ceva uriaș, un monolit sculptat și pe dinăuntru și pe din afară. Bineînțeles, este opera climei vântului trecerii timpului, dar nu cred că și a oceanului, deși cândva e posibil ca stânca să fi făcut parte din peisajul acvatic. De la acea înălțime, circa 100 de metri privind spre nesfârșirea apei, mi-a venit în minte că și în fața ochilor imagina de la Cape of Good Hope. Se scrie G-O-O-D-H-O-P-E punctul cel mai sudic al Africii de Sud, în Cape, Peninsula. După ce am oprit puțin lângă vechiul far situat pe un promontoriu, următorul popaz mai lung l-am făcut la o distilărie de ulei de eucalipt. Era deja după amiază, iar căldura devenise sufocantă. Fiecare își căuta o umbră, iar ghida nu a sesizat disconfortul la care ne suponea, ținându-ne în soare vreo 20 de minute, explicându-ne procesul tehnologic și utilizările uleiului. Apoi am vizitat instalațiile și alte dotări tehnice, înțelegând câte ceva din specificul acelei fabricuțe, una dintre cele mai vechi din Australia și singura din Australia de Sud. Înainte de a încheia vizita, fiecare turist a primit o sticluță cu ulei, însoțită de un prospect privind modul de utilizare în diferite domenii, Tehnică, mecanică, farmacie, gospodărie, etc. Crezând că fac o afacere, eu am mai cumpărat o sticluță pe care am dat 10 dolari. Atunci nu mi-a părut rău, dar azi, după atâta vreme, au rămas intacte amândouă și nu sunt sigur că le voi folosi vreodată. Nu ar fi exclus ca odată s-o fac într-adevăr o afacere cu uleiul de eucalipt. Din croaziera de întoarcere îmi place să evoc doar două momente și imagini. Pe vapor am căutat cel mai potrivit loc pentru plajă, mai cu seamă că soarele era mult mai blând după ora 19. Am prins și un asfințit cum rar mi s-a întâmplat, dar din păcate cu toate că am stricat câteva poziții de film, niciuna nu a reușit. O altă secvență care mi-a plăcut mult, de fapt toți pasagerii au urmărit scena, ne-a fost oferită de câțiva sportivi, curajoși și îndemânateci care urmăreau de aproape vaporul nostru în ambarcațiunile mici cu motor scutere de apă. Cele patru-cinci ambarcațiuni lăsau impresia că se află într-o adevărată competiție, iar noi urmăream cu mare plăcere traiectoria lor în zigzag în urma vaporului la câteva zeci de metri. Mie mi s-a părut cel mai interesant când reușau să se înscrie pe șanalul, canalul, creat de vaporul nostru, unde lipsa valurilor le permitea să atingă viteze mai mari, consumând benzină mai puțină. Cei mai curajos, sau poate o făceau doar pentru că știau că sunt admirați de pe vapor, preferau să rămână pe crestele valurilor. Ceea ce unora le aducea și necazul de a se răsturna. Spre deliciul nostru, la un moment dat, se legase chiar o prietenie între noi spectatorii și acei tineri, ajungând să ne salutăm cu simpatie și încurajări. Al doilea program în South Australia a fost Adelaide Hills, o zonă deluroasă ce contrastează cu deșertul prin bogăția vegetației, pădurilor, livezilor, câmpurilor și mai ales a podgorilor recunoscute pentru vinurile produse aici. Mai spre nord se află renumita Barossa, se scrie B-A-R-O-S-S-A, -S -S Valley. O zonă viticolă întinsă care s-ar putea numi Țara Vinurilor sau un fel de vrancea a Australiei de Sud, dacă nu chiar a întregii țări. Dacă aș fi ales acest program, aș fi avut șansa de a călători cu Bluebird, se scrie B-L-U-E-B-I-R-D, un tren prin excelență turistic și probabil că aș fi avut parte de mai multe degustări de vinuri. Inspirația m-a ajutat de data aceasta, căci Adelaide Hills a fost un program mult mai complex și pentru mine foarte interesant. Prima destinație a fost orășelul Handorf, se scrie H A H N D O R F, situat la circa 60 de kilometri nord de capitală. Autocarul a oprit mai întâi în capătul de nord al localității unde am vizitat Birnberg, se scrie B E E R E M B E R G, Strawberry se scrie S T R a-W-B-E-R-R-Y Farm Se scrie F-A-R-M De fapt, un fel de magazin de prezentare și desfacere al unor ferme cu profil pomicol. Magazinul nu e foarte mare, dar calitatea și diversitatea produselor ne-au lăsat o impresie excelentă. Zeci de sortimente de dulcețuri, compoturi, gemuri și alte produse pe bază de fructe clasice și fructe de pădure Mure, meu erau prezentate în capsule, casolete, flacoane și alte ambalaje din lemn, plastic, sticlă, nuiele, într-un design și un colorit atât de atrăgător, încât și pe unul ca mine l-au convins să cumpere. Eu însă mi-am făcut o socoteală simplă și pragmatică, știind că oricum de dulciuri am nevoie, iar mini casoletele câțiva centimetri cu câteva grame de gem îmi de minune, fiind foarte practice, mici și ușoare, mi-am cumpărat două seturi de câte zece bucăți pe care am dat un dolar sau doi. Impresia cu care am plecat a fost că am vizitat cel mai frumos magazin de acest fel din lume. Cu toate acestea, în afara grupurilor de turiști, absolut toate grupurile opresc acolo, nu mi s-a părut că localnicii dau năvală să cumpere. Probabil că specificul zonei face ca oamenii să-și poată prepara ei înșiși asemenea produse. Am revenit în centru și ghidul ne lăsă în program de voie pentru câteva ore. Nu știu ce au făcut ceilalți, dar eu mi-am băgat nasul prin locurile care îmi inspirau mai mult atmosferă istorică sau culturală. N-am făcut-o întâmplător, ci fiindcă mă aflam într-o localitate întemeiată de o comunitate de nemți în urmă cu peste 150 de ani. Și pentru că Handorf este, sau așa am perceput eu, cel mai frumos exemplu de ceea ce înseamnă păstrarea aproape intactă a istoriei, culturii și limbii unei comunități etnice din Australia, vă propun un popaz mai îndelungat cu mai multe detalii asupra acestui orășel romantic liniștit, ce poate fi asemănat cu o stațiune de munte. Acolo turiștii care au timp își pot petrece câteva zile de odihnă la prețuri convenabile. În data de 12 august 1838, vasul Zebra a părăsit portul german Hamburg. La bordul lui se aflau mai mulți credincioși luterani, care se simțeau persecuta și îngrădiți în credința lor în Germania. Ei hotărâsere să se refugieze într-un loc în care să-și poată manifesta liber credința religioasă. Vasul era comandat de capitanul Han. Se scrie H-A-H-N. Călătoria pe mare a fost o adevărată aventură, ceea ce la vremea respectivă nu constituia o surpriză. În bolnăviri și chiar 11 decedați au marcat o călătorie ce a durat câteva luni. Capitanul Han a căutat un teren propice pentru întemeierea unei așezări umane. În Australia de sud fusese deja întemeiat un sat nemțesc cu numele Clemzig, se scrie K L E M Z I -N. G. După mai multe nereușite, Han a acceptat invitația unui oarecare button, se scrie B-U-T-T-O-N, de a vedea un teren cu o suprafață de circa 2000 de hectare lângă muntele Barker, se scrie B-A-R-K-E-R. Han a fost încântat de frumusețea peisajului și de starea terenului, socotindu-l cel mai frumos din lume, Așa s-a hotărât să se stabilească acolo împreună cu pasagerii pe care i adusese, obținând un important sprijin de la locuitorii din satul ce fusese întemeat mai înainte de un alt grup de nemți. Han nu a dorit să rămână în Australia de sud și s-a întors în țara lui, dar noi veniți au apreciat atât de mult ideea a ceea ce el făcuse pentru binele lor, încât au numit mica așezare Handorf, satul lui Han, deci după numele binefăcătorului. Noi locuitori s-au pus pe treabă ca orice neamț și în scurtă vreme și-au construit case, și-au procurat atelaje și animale, au organizat ferme agricole și de animale, dintre clădirile mai arătoase cu destinație socială, deci pentru comunitate. Prima a fost școala primară devenită în 1857 Academia Handorf. Aici le învățau cu precădere comerțul și muzica. De-a lungul anilor academia s-a dezvoltat foarte mult, ca dotare construcții număr de elevi, apoi studenți, bucurându-se de o mare reputație chiar și în marele oraș Adelaide. Foarte mulți absolvenți ai secției de muzică au contribuit pe parcurs la crearea Colegiului de Muzică din Adelaide, devenit ulterior Adelaide University, se scrie U N I V E R S. -I. I-T-Y Elder se scrie E-L-D-E-R Conservatorium se scrie C-O-N-S-E-R-V-A-T-O-R-I-U-M Instituție prestigioasă de nivel universitar. E foarte probabil că această instituție să fi contribuit decisiv la viața muzicală a Capitalei, încoronată de actualul Festival Center. Astăzi, Handorf Academy, se scrie A-C-A-D-E-M-Y, este principalul centru cultural, spiritual și turistic al micului oraș. Clădirea în sine are o mare valoare istorică și arhitecturală, iar muzeul amenajat aici, Reconstituie nu numai atmosfera de odinioară a specificului german, ci și întreaga istoria localității. Am rămas plăcut impresionat când în muzeu am întâlnit doi tineri din Germania. Le-a plăcut și lor prezența mea acolo, iar când le-am înșirat orașele și zonele pe care le vizitasem în țara lor, am sesizat o satisfacție reală pe fața lor și o simpatie spontană față de mine. Muzeul are secții de istorie, etnografie și folclor, iar în ultimii ani a fost deschisă și o galerie de artă ce expune lucrări ale unor cunoscuți artiști din Australia de Sud și din emigrația germană. În Handorf am vizitat și alte puncte de interes, între care amintesc vechea moară a satului, o cofetărie excelentă unde se servez numai prăjituri germane, un muzeu-colecție în care am admirat sute de trenuri și locomotive miniatură, în anul 1939 a fost inaugurat Pioneer, se scrie P-I-O-N-E-E-R, Memorial, se scrie M-E-M-O-R-I-A-L, Gardens. Se scrie G-A-R-D-E-E-N-S, un părculeț cochet în care se intră din strada principală. În centru se află un bust al lui Dirk, se scrie D.I.R.K., Handorf, socotit fondatorul localității. Alte 52 de nume ale primilor locuitori sunt gravate pe frumoasa poartă de la intrarea în parc. După trei patru ore petrecute la Handorf, programul zilei a mai cuprins vizitarea unei fabricuțe de ciocolată de unde m-am aprovizionat și eu și o fabrică de jucării în curtea căreia e instalat cel mai mare monument închinat calului. De fapt, e o structură din lemn și metal, sub forma unui cal stilizat, cu înălțimea de peste 18 metri, ceea ce ar corespunde unei clădiri cu 4-5 etaje. Nu mi-am putut imagina că, de pe platforma de belvedere situată la această înălțime redusă, Panorama și peisajul din jur îți pot apărea într-o cu totul altă perspectivă. Acolo am avut iară senzația că mă aflu acasă. Dealuri împădurite, văi în care creșteau întinse culturi de cereale și se înșirau ferme de animale, ca să răzlețe aici și colo într-un cuvânt un peisaj încântător, odihnitor, reconfortant. Calul poate fi escaladat chiar și de copii folosindu-se scările interioare. Această construcție insolită, dar de mare efect turistic, mi-a amintit de celebrul Cal Troian de la Canacale, se scrie K-A-N-A-K-A-L-E, pe țărmul egean al Turciei. O structură oarecum asemănătoare, de mai mici dimensiuni, a fost amenajată în zona în care se presupune că ar fi avut loc celebrele lupte în care Calul Troian a avut rolul cunoscut. Firește și monumentul din Turcia are un pronunțat, dacă nu exclusiv, caracter turistic. La poalele calului am zăbovit vreo jumătate de ceas pentru a călători pe tot globul cu ajutorul a ceea ce aș putea numi Roza Vânturilor. Cred că erau circa 200 de indicatoare de distanță, unele ți-arătau distanțele din Australia, numărul de kilometri din acel punct până la toate centrele importante ale țării, și altele te trimiteau la 10-20 de mii de kilometri distanță, în aproape toate capitalele lumii. Ultima secvență turistică, de la Gumeraca, se scrie G-U-M-E-R-A-C-H-A, așa se numește localitatea în care ne aflam, am petrecut-o vizitând fabrica de jucării și magazinul ei de prezentare și desfacere. Toți colegii de autocar au ieșit cu brațele pline de cumpărături. Numai eu mi-am permis doar o pălărie australiană. Era într-adevăr o pălărie ce corespundea standardelor australiene de funcționalitate, prin borurile largi de care se atârnă un fel de ciucuri din plută, exact ce trebuie pentru a te apăra de muște prin simpla mișcare bruscă a capului pe orizontală. Am avut o surpriză oarecum neplăcută când am citit în interior made in China. La urma urmei, e o chestie de colaborare comercială și industrială între cele două țări. Australia a comandat unor producători din China, probabil la prețuri mai mici, unele articole de interes turistic, între care și pălării. Oricum, acest lucru nu m-a supărat deloc și am făcut loc în rucsac, iar acum mă pot lăuda că mi-am completat mica mea expoziție cu încă un obiect la care am început să țin. În drum spre Adelaide, ghidul șofer ne oferit două programe care au pus capac întregi zile. Am vizitat două ferme viticole, de fapt numai magazinele, baruri în care se puteau consuma, degusta și cumpăra produse de profil. Deși într-o altă secvență mi-am amintit aceste frumoase momente, reiau și aici ceea ce mi-a plăcut cel mai mult. Am găsit o formură publicistică prin care să beneficiez nu doar de o degustare, ceea ce înseamnă un degetar cu vin, ci de-a de un pahar în toată regula. Argumentul a fost că nu poți scrie despre Australia fără inspirație. Barmanii, m-au înțeles repede și bine.